Брати ж мої, бач, збайдужіли до земних справ. Дбають лише за свої гарази і свій спокій, як ті бояри можці, і нас побили. Треба було й не починати битви. Пощо благословив їхній меч? От і пішов рід на рід, брат на брата. Казав тобі не один раз, зречися перу не намірів своїх. Забери у людей меч. Нехай краще міцніше тримають в руках ралу та хліб сіють. «А як той хліб забирають сильніші? Хто з нечем? Рід слов'янський скубуть свої здирники і чужі нападники, грабують і збиткуються. Старий рід одвів у бік сердиті очі засипів. І до всього йому є діло о тому зухвалому перуну, у всяку бійку свого носа всуне, хай би вже їздив на тій своїй колісниці, гримкотів на розшарах синіх небес, і все». Хай собі скубуть, а ти своє ремесло маєш в руках. Живи, незалежно і гордо, а то он весь посічений. Боки бачу в синцях. Не гоже так низько падати синові великого рода. Уже попереджав. Ослух чинитимеш, спущу на землю. Змилися отче, усміхнувся Хорст Дашбог. Він же, чуєш, за добро бився? Добро, засипів рід, і погубив он не один рід на землі. Отче, хіба не відає, що добро утверджується силою? Іного нема. Перун рішуче глянув в очі Родові. Силою, силою, зневажливо злопотів тріскучими крилами стрибок. Послухайте цього мудреця. Кому не відомо, що там, де сила, там насильство і зло, кривда і смерть? Іного не дано, вперто тріпнув золотими кучерями Перун. Умій дивитися на землю не тільки зі своєї високої оболоки, хоч інколи спускайся вниз. Хо, він ще й повчає, дякуй нашому мудрому батечку, що голову твою вберіг у тій січі. Стрибогу Леславу турчав лопотів крилами довкола рода, що у того вінтрощулення скотилися з очей сльози. Не бач, діти цінують його. А що скажеш ти, прабатько свароже? та повернув свою гривасту голову рід до старого володаря неба, зірок, світла й тьми, який давно вже передав свою владу над світом синам та онукам. Сварог блиснув своїм напіврозплющеним оком, сяйнув зірчастими шатами. «Ках-ках», – відкашлявся в кулак, – «давно уже не говорив, – одвик далебі. Я у ваші справунки не втручаюсь, сотворив для вас світ» одягнув, обігрів, той же живіть, як умієте. О, о, отако, блиснув золотисто вогненними очима Перун, нікому ні до чого діла немає. Коли новгородці послали сольбу до полочаних смолян, стрибок займався собою, до Мокоші залицявся. Послали до Дреговичів, тамошній володар Сімарвил від ревнощів до стрибога лютував у своїх болотах. — А кияни твої, чому вони не допомогли? — влесливо посміхнувся до Перуна Дажбог, знаючи, що він Перун, їхній найбільший покровитель. — Киянам зараз не до Новгорода. Ледве стримують своїми черленими щитами кочово-ординську навалу. Не те, що твої древляни, браті Дажбоже. Перун знав, що Дажбогове кругле обличчя — красне сонечко. Древляни завжди вишивали на своїх голубих корогвах. Заховались у лісових нетрях і нікому помочі не дають, ні новгородцям, ні киянам. Помовчу же хоч трохи, гримнув Стрибов. Взагалі не розумію, хто кого судить тут. Враження таке, ніби у всіх нас судить Перун. Рід стрепенувся, блимнув очима. Невже він задрімав і випустив кермо із рук? Нехай он дядько Велес скаже, гукнув Дажбог. Хіба я знаю, що казати? Забубонів товстими губами щокати дідуган і почухав п'ятірнею лоба. По мені, аби було що їсти й пити. Тим клопотом переймаюсь, щоб людський рід не вимер від голоду. ото. Аби ж то усі були ситі, склав на грудях руки Перун. А то, багати чи лукаві, ті, що державлять, мають усього по горло, а інші голодні. А що інші? Мають і вони щось, усім даю, а там нехай діляться самі. «Но які ж ви усі ледачі на мисль, які до всього байдужі, де ж ваш дух високий?» «Досить, що ти у нас, он який борзий, лихо довкола колотиш, державу біднякам хотів дати, а хіба вони кермувати вміють?» «Он у землі деревлянській при владі князь Ніськиня. і все тихо і спокійно, задоволено гойдався на хмарі, кругловидий Дажбог. «Де вже там тихо?» – обурився Перун – Бо знав, що деревляни потай кують мечі супроти полян і тільки й ждуть нагоди, щоби загородити їх у спину сусідів. Вон, київський князь Тур у полян також добре державить, тільки ж без кінця борониться звідусіль і від деревлян також. З Перунової зраненої руки зацебеніла кров. Цей суд богів погано діяв на його нервову систему. То як нам бути із цим свавільцем? Рід бачив, що розмова хилиться не туди, вирішив якось кінчати з цим судилищем. У словах його зухвалого сина Перуна вчувалася якась істина. Перун хотів підняти людей над жадобою наживи, хотів вивищити їх духом, зробити справедливими, з'єднати їх у єдину сім'ю. Але ж ніхто, зовсім ніхто його не підтримував. Більше того, кожен робив підкопи під ці добрі наміри Перунові. Велес своїми стараннями, виходить, розділив людей на багатих і бідних. Стрибог займався лише своїми інтимними справами і нахабно поширював чутки про нібито непорядність Перунову. Даж Бог люто заздрив Перуновій славі і десь нижчичком готувався перегризти йому горло. Світовид тільки відмовчувався, хоча з усього було видно, що він зовсім не на боці двійника брата свого Перуна. Через усе це влада в землях була нетривкою, її захоплювали то одні, то інші, чубляться, гризуться, а де б'ються двоє, неодмінно вивищиться хтось третій. Треба б сказати про це Перунові, аби пильнував. Та не зараз, потім поговорить з ним віч віч, зараз же треба показати, що суд був справедливий і що всі родові діти – мудрі й обачні правителі своїх уділів. Тим часом брати-боги придумували Перунові покарання. Спустити Перуна на землю і все, лютився стрибок. Мене? За що? Аж підстрибнув Перун. Гадаю, досить буде відібрати в нього колісницю і меч-блискавку. Це буде болячеше, нарешті обізвався Світовид. І ти також. На очі Перунові навернулась пекуча сльоза. Судять, а завіщо? бо не вдалося перемогти. О, якби він здобув перемогу, усі цілували б його в щоки, безсоромно славословили і льстили, особливо ж «Даш Бог» і «Стри Бог». Колись років із двісті тому він добився блискучої перемоги, допомігши полянам і деревлянам закріпити держання їхніх князів. Скільки було халасу і рокоту вітального! Але відтоді він не повертався до тих країв хоч і знав, що у полян всюди і понині стоять його капища й кумири. Правда, деревляни спокусились на світлий лик Дажбога Красного сонечка. Йому більше треба кладуть, але потай від нього перунів меч тримають гострим, хоча вдаються до нього лише у боротьбі з братами своїми полянами. Перун з-під лоба вогневицями, ж зневажливо скривив уста. Рішуче схопив лівою рукою свої чорні шати, що лежали у нього під ногами, правицею вирвав із рук рода свій меч і шаленим стрибком скочив у колісницю. Го-го. зареготав переможно, аж небеса здригнулися, хитнулися і розіслали перед ним сувої білих оболок. По них він покотив свою громову колісницю, уже здаля блиснув мечем, викресав блискавицю. За ним, зі свистом і шумом, кинувся на своїх крилатих вітрах стрибог. Бог м'яко посміхнувся, примружив свої очі і пурхнув за хмару. Старий сварог уклав свої старі кості в теплішу хмару і полинув у безвість. А рід на своїх дочок, що дивилися на все це з неприхованим подивом, махнув рукою і поліз на свою спасенну піч. Життя тривало як і віку. Тільки ніхто не помітив, що на одній прозорій хмарині гойдалася чесна, чиста душа, для якої так ніхто й не відчинив дверей вирай. До неї приєдналася іще одна душа, потім ще і ще. Для душ величара лодійщика, ковача біди і їхніх побратимів, настав час для нового подвигу випробування забуттям. Що ж? До випробувань їм не звикати. Вони були терплячими на землі, то й тепер чекатимуть свого часу. Ані, то знають, як постояти за себе і за честь свою, і отут, на небесах. Чим пахне степ? Конії жуть за сулою, дзвенить слава в Києві. І слова о полку Ігоревім. Стої весни, коли бусл Помчав на перехват хозарських вітрильників минуло багато незлічених літ. Може, стільки, як зір у небі, може стільки, як крапель у Дніпрі. Так, видається, доброгніві Бусловій. Відтоді вона щовесни сідала у свій легкий човник і правувала до почайни, а звідти добиралась до велелюдного привозу. Там припне човен, вийде на берег і ходить поміж людьми, пильно обмацує поглядом кожну лодію, кожне незнайоме обличчя. Може, хто чув за славину і за княжа, може, хто бачив її бусла. Чекає вона їх цілу вічність. Уже замість її серця від розпуки у неї лишився тільки попіл. Як на тих роздертях, де потім переплужують цілинну незайману землю. Час переорював її душу, Висушував сльози в очах. Від того вони пригасли, затяглися павутинками сухих і глибоких зморщок. Тепер знала, що найтяжче тоді, коли очі вже можуть плакати. Глибокі борозенки залягли довкола уст і потягли донизу щоки. Лише руки тверді, з крем'яними мозолями не втрачали сили, і тіло. Все ще пекло пекельним вогнем, на якому вона ніяк не могла дотліти. І знову дзвеніли у весняному небі жайворонки, пливли курликаючи журавлині ключі, мостили свої гнізда, бусли лелеки, падали лебедині зграї на плеса тихих лагідних річок та озер довкола Києва града. Падали, падали на землю, як високі мрії людські. Земля вирувала, усе довкола буяло приростало одвічним життям і його одвічною мудрістю. І не було на світі сили, яка могла б поставити межу нездоланному утвердженню всього живого, як не було того, хто міг би осягти небо, спинити вітер, зібрати докупи води земні Весняне сонце горіло у дрібних хвильках заток причалів, до яких пливли, мов пташині ключі з вирію, великі й малі лодії, насади, довбанки. Це до Києва прибувала щорічна лодійна данина від усіх земель слов'янських. Великі лодії з високими носами йшли від Новгорода і його волостей, менші від верхньодніпровських приток.